Озвучено книжкова хмаринка, розділ 4. Тополина вулиця, 15 червня 1996 року, 16.09. Джоні Марінвілл бачить усе. Довгі роки – це його щастя та його біда. Світ постає перед його очима таким, яким бачить його дитина – цільним, без вилучень і неподільним. Він бачить луміну Мері на розі і знає, що вона намагається вирішити загадку – що встала перед нею. Чому на вулиці так багато людей і чому всі ці люди так дивно поводяться? Коли ж Луміна рушає з місця, Джонні помічає, що почав рухатися і жовтий фургон, припаркований на розі. Розкат грому рве його барабанні перетинки, він відчуває перші холодні краплі, що впали на його розпалені передпліччя. Ось Луміна починає спуск, і Джонні бачить, як жовтий фургон раптово нарощує швидкість, він знає, що зараз має статися, але все ще не може повірити в це. Джонні перетинає бруківку, встає на тротуар перед будинком Джозефсонів і дивиться в бік ведмежої вулиці. Очі його широко розплющені. Адже відстань не надто велика, і тепер він гадає, що він там робить, але Мері не бачить Джонні Марінвіла, не бачить незвичайного жовтого фургона, стонованим склом, що вже навис над нею. «Мері, стережись!» – кричить Джонні. Бред та Белінда, які вже стоять на сходах Ганку, повертаються. І в цей момент фургон переднім бампером таранить люміну. На всі боки летять уламки задніх ліхтарів. Відвалюється задній бампер, зминається багажник. Джонні бачить, як голову Мері кидає назад, потім уперед. Так крутиться квітка на довгому стеблі під різкими поривами вітру. Протестуючи вищать шини луміни, лунає гучний сухий вибух, лопається праве переднє колесо. Автомобіль тягне ліворуч, шина, що здулася, ляскає по асфальту. Диск злітає з осі і котиться вулицею, наче фризбі близнюків-рідів. Джоні все бачить, все чує, все відчуває. Потік інформації захльостує його. А мозок наполягає на тому, щоб розкласти все по поличках, уявити, що відбувається навколо, як ланцюг подій, які згодом можна було би складно викласти на папері. Грозові небеса розкриваються починаючи спорожняти холодний резервуар, що накрив тополину вулицю. Джонні бачить, як темнішає тротуар. Відчуває, що всі нові краплі падають йому на шию, спину та груди. Чує крик Бреда Джозефсона «Господи, та що ж це?». Фургон все таранить луміну, тягне її вниз вулиці, його гідно скригоче метал по металу. З дзвінким клацанням відкривається замок багажника. Кришка злітає вгору, відкриваючи запаску, Якісь старі газети, помаранчевий циліндр порошкового вогнегасника, ліве переднє колесо луміни перевалює через бордюрний камінь, фургон виштовхує легковик на тротуар. Тепер переднім бампером він упирається в паркан між будинком Вілінгслі і будинком мері, що стоїть нижче схилом. Блискавки виблискують зовсім близько, забарвлюючи вулицю фіолетовим кольором, гуркіт грому накладається один на один. Немов артилерійська канонада, рева вітер, пригинаючи до землі крони дерев, окремі краплі дощу зливаються в єдиний потік. Видимість швидко падає, але Джонні встигає помітити, як жовтий фургон, розчистивши шлях прямою вниз, щоб зникнути за стіною дощу, як відкриваються дверця та з боку сидіння водія луміни, і з машини з'являється спочатку нога, а потім вся мері Джексон. На обличчі її написано цілковитий подив. Ніби вона гадки не має де знаходиться, і як сюди потрапила. Бред вже стискає лікоть Джонні своєю дуже великою і дуже мокрою рукою, питаючи, чи бачив він, як цей жовтий фургон, свідомо протаранив машину Мері, але Джонні ледве чує його. Тепер Джонні бачить інший фургон – колір синій металік, з розмальованими бортами. Його кабіна вивалюється з дощу, немов морда до історичного чудовиська. Потоки води стікають по тонованому вітровому склу. Двірників немає, і раптом Джонні усвідомлює, що зараз має статися. Мері, кричить він приголомшений жінці, і у так і хитає на високих підборах, але громова канонада заглушає його крик. Мері навіть не дивиться у його бік. Дощ збігає її обличчям, як течуть сльози по щоках героїнь латиноамериканських мильних опер. Мері, лягай! Він репетує так голосно, що ледве нервуться голосові зв'язки. Залізай під машину! І тут вітрове скло синього фургона зісковзує вниз. Так-так, зісковзує, закриваючи радіаторні грати. За склом відкривається темрява, а в темряві – привиди. Привиди, так, двоє. Це саме привиди. Яскраво сірі, що чітко виділяються на темному тлі. Той, хто сидить за кермом, одягнений у форму конфедеративних штатів Америки. Джоні в цьому майже певен, але це не людина. Під кавалерійським капелюхом круте чоло. Дивні мигдали подібні очі і стерчить уперед рот, що нагадує маленький хобот. А ось його супутник, такий же яскраво сірий, безсумнівно належить до людського роду. Він у шкіряній сорочці трапера. Вже тиждень не голився, і кожна волосина на обличчі стерчить срібною голочкою. Він стоїть, цей мисливець, за хутровим звіром у руках його потужна двостволка великого калібру. Трапор піднімає двустволку і виглядає в багатобарвний, вируючий світ, до якого він не має жодного відношення. Губи його розтягуються в посмішці, відкриваючи гнилі зуби, до яких не торкалася рука дантиста. Привид цей нагадує героя якогось фільму жахів про сімейку кретинів, що живе посеред непрохідного болота. «Ні, я помилився», – думає Джонні. «Справді, у якомусь фільмі був такий тип, але не в цьому». «Мері», – кричить він, – і йому вторить бред. «Гей, Мері, озирнися!» Але озирнутися вона не встигає. Хлопець у шкіряній сорочці стріляє тричі, швидко перезаряджаючи двостволку і знову впираючи приклад у плече. Перший постріл іде у молоко. Другий збиває зовнішню радіоантенну луміни. Третій зносить ліву половину голови Мері Джексон. Вона відштовхується від машини і тягнеться до будинку старини Дока. Кров хльостає на плече і просочує тканину блузи, волосся на мить спалахує. Джоні бачить, він все бачить, але їх тут же гасить дощ. Мері повертається до Джоні, дивиться на нього одним оком, і блиск блискавок наповнює це око вогнем. Потім нога на високому підборі підгинається, і Мері падає на спину, ніби вбита черговим громовим гуркотом. Її волосся ледве димить, як не до кінця затушена в попільничці цигарки. Мері лежить на галявинці Білінгслі біля керамічної німецької вівчарки, до якої прикріплена табличка з його прізвищем і номером будинку. Ноги Мері розкидані в боки, і Джонні на повний свій подив бачить те, що не можна прийняти ні за що інше. На думку йому спадає старий жарт про алкоголіка, у якого все троїться перед очима. «Щодо тих, що з обох боків, я сказати нічого не можу, але посередині точно Віллі Нельсон». Джонні голосно сміється. Дружину Пітера Джексона щойно вбив привид, який стріляв із фургона, за кермом якого сидів інший привид – примара, інопланетянина в уніформі конфедератів. І Леді померла без трусів. Ні в тому, ні в іншому немає нічого смішного, але Джонні проте сміється. Хоча б для того, щоб не закричати від жаху. Він боїться, що не зможе зупинитись, якщо закричить. І тут істота, що сидить за кермом синього фургона – Повертається до Джонні і на мить він відчуває на собі погляд величезних мегдалоподібних очей. Повне безумство, але від відчуття цього нікуди не подітися. «Але воно мене бачило, це точно», – думає Джонні. «Істота в масці. Це маска, не інакше. Бачила мене і помітила так само, як загинають край книжкової сторінки, щоб потім повернутися до неї». Звучать ще два постріли, і спочатку Джонні не бачить, у кого стріляли оскільки синій фургон закриває собою іншу половину вулиці, але начебто він чує брязкіт скла, що б'ється. Потім фургон розчиняється в дощових потоках, і погляд Джонні падає на мертвого Девіда Карвера, усипаного осколками скла. Другий постріл розбив рекламний щит. У животі Девіда червоніє величезна дірка, оточена віночком білої плоті, і Джонні приходить до висновку, що для Девіда робота на пошті закінчена. Не доведеться йому більше мити свій автомобіль. Синій фургон швидко піднімається до перехрестя. До того моменту, як він повертає праворуч. Джонні вже здається, що йому все здалося. «Господи, подивіться на нього!» – кричить Бред і вибігає на двір. Бредлі – ні. Намагається зупинити його Белінда, але не встигає. Нижче схилом на протилежному боці вулиці перемовляються близнюки ріди. Джонні на ногах, що не гнуться, сходить з тротуару на бруківку. Він піднімає руку, бачить, що нігті вже побілішали. Бачить усе так, звичайно, і розуміє, чому цей тип у масці непланетянина з близьких контактів здався йому знайомим. І відкидає злоба мокре волосся. Блискавки прорізають небо. Яскраві тріщини на чорному склі. У кросівках уже хлюпає вода. У повітрі стоїть запах пороху. Джоні знає, через 10 або 15 секунд запах пропаде. Піде в землю, його змиє дощем, але поки цей запах є, наче для того, щоб не дати Джонні повірити, ніби все це галюцинації. Те, що його колишня дружина Террі називала московими судомами. Так, він бачить кицьку Мері Джексон, найбільш бажану частину жіночого тіла, що звалося в його шкільні роки бородатим равликом. Джонні не хоче думати про це, не хоче бачити те, що бачить, але не командувати йому парадом. Всі бар'єри в його мозку руйнуються, як вони руйнувалися, коли Джонні писав книги. Це одна з причин, через які він більше не пише романів. І не просто одна з, але славна. Перебіг часу сповільнюється в міру того, як посилюється сприйняття. І ось він уже у фільмі «Сержіо Леоне», де люди помирають повільно, немов танцюють у підводному балеті. «Маленький кусючий крехітка сміті», – згадується Джонні, голосу слухавці». Чого ж ти косаєш, мамку, за тіті?» Чому цей голос нагадує йому про людину в дивному костюмі, а ще більше про маску інопланетянина з мигдалеподібними очима? «Скажіть мені, заради Бога, що тут відбувається?» запитує голос за спиною Джонні. Погляди інших прикуті до Девіда Карвера. А Геррі Содерсон приплив сюди на галявину з тарини Дока. Бліде обличчя, тіло, що схудло, він нагадує хворого на холеру». «Свята Джонні, я бачив Париж, я бачив Францію, але я її не бачу». «Заткнися, п'яниця», – відповідає Джонні і дивиться ліворуч. Близнюки Ріди та їхня мати, Кім Геллер та її дочка, плюс рудоволоса дівчина, яку Джонні не знає, скупчилася навколо Девіда Карвера, наче команда, що зібралася навколо травмованого гравця. Овія, дружина Геррі, теж там, але вона засікає свого чоловіка і вже пливе у бік галявини Дока Білінгслі. Тут у будинку карварів відчиняються двері, і Кірсті вилітає в дощ, немов героїня старовинного готичного роману, вигукуючи ім'я чоловіка серед спалахів блискавок і гуркоту грому. Повільно, як дурна дитина, який запропонували прочитати щось на пам'ять, Геррі вимовляє. «Як ти мене назвав?» Він не дивиться на Джонні, не дивиться на натовп, що зібрався на галявині карварів. Він не відриває очей від того, що відкрила спідниця мертвої жінки, що задерлася, запасаючи враження для майбутніх розмов. Джонні важко придушує бажання з усього маху врізати Содерсону. «Неважливо, головне мовчи. Я не жартую». Джонні повертає голову праворуч. До них біжить Колі Ентрегіан. На ногах у нього рожеві пластикові шльопанці для душу. За Ентрегіаном йдуть довговолосий чоловік, якого Джонні бачить вперше – і нова продавчиня з магазину, її звуть Синтія. Позаду них швидко відстає від усіх старий Том Білінгслі і Пітер Джексон, що нас доганяє Синтію з божевільними очима, головний місцевий авторитет по Джеймсу Дікі і новим жителям Півдня. «Татусю!» – чується пронизливий відчайдушний крик Елен Кервер. «Заберіть дітей!» – це твердий командирський голос Бреда Джосефсона. «Благослови його, господи!» Але Джоні навіть не дивиться у бік Джосефсона. Пітер Джексон наближається, і не гоже йому бачити те, що бачать тепер вони з Геррі Содерсоном, хоча Пітеру це не на диво, на відміну від них. Загадка англійського вчителя, якщо можна так сказати, думає Джонні. Ще один бородатий каламбур раптово спливає в пам'яті. містере, у вас падає знак!» Він навіть не може згадати, звідки взялася ця довбана фраза. Джонні знову озирається і переконується, що на мері ніхто не дивиться, за винятком зрозуміло Содерсона. Це звичайно диво, але все хороше колись закінчується. Джонні нахиляється і підсуває одну ногу Мері, яка вона важка, Господи, до іншої. Вода стікає по білому стегну, неначе по надгробному каменю. Джонні смикає поділ спідниці, попередньо повернувшись так, щоб рухів його рук не бачили люди, що стоять вище схилом. Він чує голос Пітера: "Мері, Мері". Мабуть, Пітер побачив її машину, справді Луміна перегородила тротуар уткнувшись переднім бампером у паркан. «Навіщо?» – починає було Геррі, але замовкає під лютим поглядом Джоні. «Скажи ще щось, і я виб'ю з тебе дух». На обличчі Геррі відбивається сумнів, але потім він ніби починає розуміти, що до чого, киває і прикладає палець до губ. Колись Геррі обов'язково проговориться, але в даний момент Джоні Марінвілл не до хвилювань про майбутнє. Він повертається до будинку Карвері і бачить, що Девід Рід Несе маленьку дочку Керверів. Вона кричить, б'ється, виривається. До будинку. Пиріжок Кервер, стоячи на колінах, виє, як багато років тому вили жінки у в'єтнамських селах. Тільки начебто трапилося це і не так давно. Про минуле жваво нагадав, зависший у повітрі запах пороху. Кірстен обхопила руками шию чоловіка, і голова Девіда крутиться з боку в бік. Ще один страшний момент. Маленький хлопчик. Ральфі стоїть поряд з матір'ю. В ординарній ситуації від нього один клопіт, він не закриває рота і не стоїть на місці ані секунди, а тут перетворився на статую і дивиться на мертвого батька широко розплющеними очима. Ніхто не веде його, бо цього разу кричить і верещить його сестра, але відвести хлопчика треба. Джиме звертається Джонні до іншого близнюка Ріда і виходить до автомобіля Мері, щоб юнак почув його. Той відвертається від мертвого чоловіка та виючої жінки. Обличчя його – маска. «Віднеси Ральфі до будинку, Джиме. Не годиться йому тут стояти». Джим киває, піднімає хлопчика та несе його до хати. Джонні чекає на протестуючі крики, адже навіть у шість років Ральфі Карвер знає, що його призначення – правити світом, але хлопчик обвисає на руках Джима, як лялька. Очі його, як і раніше, широко розплющені і не блимають. Джонні вважає, що вплив травмуючих подій, що відбулися в дитинстві – на життя дорослих людей сильно перебільшено поколінням, що наслухалося в підлітковому віці сумних блюзів, але зараз ситуація інша. Пройде чимало часу, думає Джонні, перш ніж поведінка Ральфа Карвера, перестане визначатися видовищем мертвого батька, що лежить на галявині, і матері, що схилилася над ним, яка обхопила чоловіка за шию і знову і знову вигукує його ім'я, ніби сподівається розбудити. Джоні думає... А чи не відірвати Кірстен від трупа? Рано чи пізно доведеться це зробити, але перш ніж він встигає прийняти рішення, до ділянки Білінгслі прибуває Коллі Ентрегіан разом із продавчиною з ЄЗ Стоп. Дівчина далеко відірвалася від довговолосого, який пихкає слідом. Тепер Джонні бачить, що чоловік не такий молодий, незважаючи на молодіжну зачіску. Але хто вражає Джонні найбільше, то це Джозефсони. Вони стоять на під'їзній доріжці Карверів, узявши за руки Гензель і Гретель. Меріел Содерсон проходить за спиною у Джонні, прямуючи до чоловіка. Якщо Джозефсони Гензель і Гретель вирішує Джонні, то Меріал цілком тягне на злу чаклунку. Ситуація взагалі скидається на останній розділ детектива Агати Крісті, коли міс Марпл або Еркюль Пуаро вже пояснили, що до чого, і навіть розповіли, як вбивця – Вибрався із замкненого купе, зробивши свою чорну справу. Вони всі тут, за винятком Френка Геллера та Чарлі Ріда, які ще на роботі. Мешканці кварталу по-сусідськи зібралися на вечірку. Втім, виправляє себе Джонні, він неправий. Немає Одрі Уайлер та її племінника. І відразу пам'ять послужливо відтворює голос дитини, у якої забитий ніс. Але перш ніж Джонні встигає зв'язати одне з одним, якщо взагалі є ще пов'язувати колі Ентрег'ян, підскакує до нього, стоячого біля машини мерії, і хапає за плече мокрою рукою. Міцно хапає до болю. Дивиться він повз Джонні на галявину керверів. Що двоє, як я, господи! Містер Ентрег'ян Колі, Джонні намагається не підвищувати голосу і не морщитись від болю. А «Ви зламаєте мені плече». Ой, вибачте, але погляд Ентрег'яна кидається від застреленої жінки до застреленого чоловіка. На животі Девіда Карвера дощ змиває кров із шматків плоті, і вони стають схожими на білі щупальця. Колі не може вирішити, на кому зосередитися, тож очі у нього бігають, як у вболівальника на тенісному матчі. «Ваша сорочка», – несподівано для себе каже Джонні, – «ви забули вдягнути сорочку». «Я голився», – відповідає Коллі і проводить руками по мокрому волоссі. Жест цей, краще за будь-який інший, описує стан Ентрег'яна. Він гадки не має, що йому робити. Джонні знаходить це дуже зворушливим. «Містере Марінвіле, ви можете сказати, що тут відбувається?» Джонні хитає головою. У нього одна надія. Те, що відбувалося, вже скінчилося. Прибігає Пітер, бачить дружину, що лежить на галявині Білінгслі – перед керамічною німецькою вівчаркою і починає вити. Від цього виття по мокрій шкірі Джонні знову біжать мурашки. Пітер падає навколішки поряд із дружиною, зовсім як пиріжок Карвер падала поряд із чоловіком. І, о боже, невже Джону Едуарду Марінвілу належить побачити ту саму вселенську скорботу, як і у В'єтнамі? Бракує тільки Хендрікса з його ліловим туманом. Пітер хапає дружину, і Джонні бачить, що Геррі – не в змозі відірвати від них очей, він чекає на момент, коли Пітер поверне тіло в руках. Джонні може прочитати думки Геррі, ніби вони продруковуються на рядку, що біжить у нього на лобі. І що ж Пітер про це подумає? Коли переверне, її ноги і розійдуться, і він побачить те, що побачить. Який він зробить висновок? Чи може нічого особливого і не зробить? Може вона завжди так ходить? «Мері!» кричить Пітер. Він не повертає дружину «Спасибі тобі, Господи, за маленькі радощі», але піднімає верхню частину її тіла, саджає її. Кричить знову, тепер без слів, просто сумний крик, наче він тільки тепер бачить, у якому стані її голова. Половини обличчя немає, волосся наполовину згоріло. Пітер подає голос старина док, але тут небо розрізає навпіл величезна блискавка. Джонні круто розвертається. Якщо його і засліпило, то лише на мить. Тепер він знову все бачить, будьте певні. Грім рве вулиці ще до того, як блисне блискавка. У Джоні таке почуття, ніби чиїсь руки вдарили його по вухах. Джоні бачить, як блискавка вдаряє в кинутий будинок Хобарта. Якраз між ділянками Копа та Джексонів. Вона розвалює декоративну трубу, яку Вільям Хобарт поставив за рік до того, як почалися його труднощі і вирішив продати будинок. Блискавка... Підпалює і дах. Перш ніж стихає гуркіт грому, перш ніж Джонні встигає ідентифікувати запах озону, покинутий будинок набуває вогненої корони. Вона люто палає під зливою, хоча віриться в це важко. «Святе лайно!» – виривається у Джимаріда. Він стоїть на порозі будинку карварів із Ральфі на руках. Ральфі Джонні це бачить. Зосереджено смокче великий палець. І Ральфі єдиний, за винятком Джонні – то не дивиться на будинок, що горить. Його погляд спрямований на вершину пагорба. І Джоні бачить, як округлюються очі хлопчика. Він витягає палець з рота, і перш ніж почати кричати від жаху, вимовляє ясно і виразно два слова, які знову ж дуже знайомі Джоні, наче він вже чув їх у вісні. «Вітрило мрії», каже хлопчик. І тут, ніби ці слова магічні, від неприродної кволості Ральфі не залишається і сліду. Він кричить від страху і люто сіпається, вириваючись із рук юного Джима Ріда. Джим, захоплений з ненаська, хлопчисько вислизає з його рук і приземляється на дупу. Мабуть, йому дуже боляче, думає Джонні, прямуючи до будинку карверів. Але маленький поганець волає не від болю, а від жаху. Його очі, що вилізли з орбіт, дивляться все туди ж на вершину пагорба. Він починає бити ногами, повзаючи на дупі вглиб будинку. Джонні, вже стоячи на під'їзній доріжці карверів, повертається і бачить ще два фургони, що огинають кут, ведмежої та тополиної вулиць. Першим їде льодяниково-рожевий, станованим склом, на даху антенна радіолокатора у формі серця. За інших обставин, Джонні відзначив би витонченість рішення, але тепер це серце викликає лише тривогу. З бортів стирчать якісь округлі виступи, чи то плавці, чи короткі крила. За рожевим фургоном, начебто вітрилом мрії, слідує довгий чорний фургон з чорним вітровим склом і чорною у формі поганки надбудовою на даху. Цей чорний кошмар поцяткований хромованими зигзагами, які викликають у пам'яті Джоні якісь спогади, пов'язані з нацистами, так, точно, вони нагадують стилізовані блискавки на мундирах есесівців. Фургони починають набирати швидкість, їх двигуни бурчать все голосніше. Величезний люк відкривається у лівому борту рожевого фургона, а на даху чорного, схожого на катафалк, що вирішив трансформуватися в локомотив, частина поганки сповзає у бік. Джонні бачить дві фігури з рушницями. Одна людська – це бородач, одягнений в уніформу армії конфедератів, як і інопланетянин, який сидів за кермом синього фургона. Друга постать – істота в іншому одязі – Чорний колір, комір стійка, срібні гудзики. У цьому теж є щось нацистське, як і в самому фругоні. Але не одяг привертає увагу Джоні, не від його вигляду він втрачає дармови, а крик, що рветься, застигає в горлі. Над коміром стійкою немає нічого, окрім темряви. У нього немає обличчя, встигає подумати Джоні, перш ніж бородати і той, що в чорному відкривають вогонь. В нього немає обличчя. Зовсім немає обличчя і Джонні Марінвіла, який бачить усе осяює. Він, мабуть, помер, це, можливо, пекло. Лист Одрі Уайлер, Уентуарт, штат Огайо, Джейніс Конрой, Плейнв'ю, штат Нью-Йорк, від 18 серпня 1994 року. Дорога Джейніс, велике тобі дякую за дзвінок. Зрозуміло, листа зі співчуттями я теж отримала, але якби ти знала, скільки радості доставив мені твій голос, почути вчора ввечері у слухавці. Я ніби ковтнула холодної води у спекотний день. А може просто приємно почути нормальний голос, коли тебе засмоктує утрясовину. Ти зрозуміла хоч щось із того, що я наговорила тобі телефоном? Впевненості в цьому я не маю. Останніми днями я, можна сказати, не в собі хоча Херби намагається мені допомогти, але для мене все стало з ніг на голову. Початок цього поклав дзвінок приятеля Біла, Джо Калабрізі. Він повідомив, що мого брата, його дружину і двох дітей вбито, застрелено з автомобіля, що проїжджав повз. Чоловік, якого я ніколи не зустрічала, плакав, що те, що трапилося, так вразило його, що він навіть не міг подумати про те, як би м'якше донести до мене цю сумну звістку». Він усе твердив, як йому соромно за те, що сталося в його будинку. Скінчилося тим, що я почала заспокоювати його, думаючи при цьому. Це помилка. Біл не може померти, мій брат повинен завжди бути поруч на випадок, якщо мені знадобиться його допомога. Я досі прокидаюся вночі з думкою, це не Біл, мене розіграють, це не Біл. Такою втраченою я за все життя відчувала себе лише одного разу в дитинстві, коли вся родина впала з грипом. Херб і я полетіли в Сан-Хосе за Сетом, потім повернулися до Толідо одним літаком з тілами вбитих. Їх возять у багажному відділенні. Ти про це знала? Я також ні. І не хотіла б знати. Похорондався мені дуже важко. Це такий жах. Чотири труни, що стоять рядком. Мій брат, моя невістка, моя племінниця, мій племінник. Спочатку у церкві, потім на цвинтарі. Хочеш почути повне маріння? На цвинтарі я думала про наш медовий місяць на Ямайці. Там на дорогах роблять спеціальні виступи, які називаються сплячими поліцейськими, щоб остудити запал лихачів. Так ось, не знаю чому, але ці труни я сприймала як сплячих поліцейських. Я ж казала тобі, що в мене поїхав дах, чи не так? Цього року мене можна сміливо проголошувати чемпіонкою Огайо за кількістю ковтнутих таблеток валіуму. На панахіді в церкві яблуку не було де впасти. Друзів у Біла та Джун вистачало, і всі вили в голос. Крім, зрозуміло, маленького Сета, який не міг вити. Або не хотів, хто знає. Сет просто сидів між мною і Хербом з двома іграшками на колінах. Рожевим фургоном, який він називає «Палус місця». І фігуркою, що додається до фургону, сексуальної рудої дівчинки, яку звуть Касандра Стайлз. Іграшки спрацьовані під героїв мультсеріала – Назви цих чортових мотокопових фургонів, вибачте великодушно, мотокопових космофургонів, присутні серед тих небагатьох слів і фраз, які Сет вимовляє зрозумілою мені мовою. «Пончики, хочу, купи їх мені!» – така ось фраза. Або Сет хоче АА. Це означає, що я маю супроводити його в туалет. Він все робить сам. Але треба стояти поряд, за компанією. Сподіваюся, хлопчик не розумів, що панахида. Це прощання з близькими, які пішли від нього назавжди. Херп у цьому впевнений, дитина гадки не має, що з його рідними, каже він. А я сумніваюся. Дуже глибокий аутизм, чи не так? Мені здається, звичайно, точно цього не знає ніхто. Що вони хочуть спілкуватися з нами. Але Бог вставив у їхній передавач скрамблер. І тому в приймальнику чується якась біліберда. І ось що я тобі скажу. В останні пару тижнів я по-новому зауважувала Херба Уайлера. Він подбав про все, починаючи від квитків на літак і закінчуючи некрологами в Колумбус-Диспетч і Толідо Блейд. До того ж, не сказавши ані слова, він погодився взяти Сета, не просто сироту, а розумово відсталого сироту. Це приголомшливо. Чи він це зробив через мене? Знаєш, бідолаха йому справді небайдужий». Іноді, коли Херб дивиться на хлопчика, у його обличчі у власних очах читається любов або зародження кохання. Це тим більше дивно, коли усвідомлюєш, як мало Сет може дати у відповідь. Більшу частину часу він сидить у пісочниці, яку Херб сколотив для нього, як тільки ми повернулися з Толідо. В плавках аля мотокопи бурмоче по-своєму і грає. З фургонами та ляльками, особливо з сексуальною дівчинкою у синіх шортах. Вони турбують мене, бо якщо ти ще не впевнена, що я куку, -ку, наступний пасаж повинен тебе в цьому переконати. Я не знаю, звідки вони взялися, Джен. У Сета -то точно не було таких дорогих іграшок, коли я минулого разу приїжджала до Біла та Джун у Толідо. Я заходила в магазини, знаю, що ціни на іграшкових мотокопів кусаються. І ось що я тобі скажу. Біл і Джун не з тих, хто схвалив би покупку подібних іграшок. Та це, я думаю, і не важливо. Разом із Сетом дивлюся ці мультфільми, які показують вранці щосуботи. Він такий дивний, Джен. Сет, зрозуміло, а не безлиций. Я не думаю, що Херб відчуває те саме, що я, але знаю, що він відчуває. Іноді, коли я піднімаю голову і ловлю на собі погляд Сета, очі у нього темно карі, а іноді вони здаються зовсім чорними. Мою спину обдає холодом, а по шкірі біжать мурашки. Потрібно тобі сказати, що після появи Сета в нашому домі там почали помічатися всілякі дива. Не смійся, але деякі випадки інакше як феноменом Полтергейсту не пояснити. Склянки падали з полиць, кілька разів незрозуміло чому розбивалися шибки, пісочниці ночами з'являються піщані картини, що зображають якихось крилатих тварин. Наступного разу надішлю тобі фотографії однієї з них». Крім тебе, я нікому не можу розповісти про це. Повір мені, Джейніс. Дякувати Богу, я знаю, що можу повністю тобі довіряти». У принципі, турбот із сетом жодних. А ось що дуже дратує, то це його дихання. Він буквально всмокнує повітря. Дихає лише через рот, який завжди відкритий, а підборіддя мало не звисає на груди. Тому виглядає хлопчик як сільський ідіот, хоча насправді це не так. Нехай у нього і є проблеми з розвитком. Містер Марінвілл нещодавно заглянув до нас з банановим тортом, який він саме спік. Містер Марінвілл провів якийсь час із Сетом, який відірвався від пісочниці, щоб подивитися золоте дно. Пам'ятаєш цей серіал? Його повторюють у будні, під назвою «Повернення на ранчо» Пондероза, І Сет від цього серіалу в захваті. «Весня, весна», – говорить він, як тільки на екрані з'являється заставка. Містер Марінвілл, який воліє, щоб його звали Джуні. Посидів з нами, ми з'їли банановий торт, запили його шоколадним молоком, а коли я вибачилася за шумне дихання Сета, Мар'інвілл розсміявся і сказав, що Сет у цьому не винен, раз у нього такі аденоїди. Що таке аденоїди, я, відверто кажучи, не знаю, але, схоже, нам доведеться показати хлопчика лікарю. І ще один момент турбує мене, тому я і посилаю тобі ксерок з листівки, яку брат надіслав мені з Карсон-Сіті незадовго до смерті. Він пише, що Сет змінився. Не просто змінився, разюче. Причому пише великими літерами та ще знаками оклику. Подивися сама. Мене розібрала цікавість, тому я запитала про це Біла, коли він подзвонив мені. 27-го або 28 липня. Це була остання наша розмова. Біл відреагував надзвичайно дивно. Довго мовчав, потім пішов вимучений смішок. ха ха ха «Я ніколи не чула, щоб мій брат так сміявся. Знаєш, от, нарешті видавив він із себе, я, мабуть, прийняв бажане за дійсне. Перегнув ціпок. Йому, напевно, не хотілося продовжувати цю тему, але я наполягала і почула від нього, що Сет начебто став краще розуміти, почав адекватніше реагувати на те, що відбувається навколо, як тільки вони в'їхали на територію штату Колорадо і на горизонті з'явилися скелясті гори». «Ти ж знаєш, що йому завжди подобалися вестерни», – сказав мені брат. «Тоді я цього не знала, але тепер бачу, що він мав рацію». Сет божеволіє по ковбоях. Біл припустив, що Сет швидше за все розумів, що це не справжній дикий захід, тому що навколо повно автомобілів та кемперів. Але, за словами брата, ландшафт здався хлопчику знайомим, і він помітно пожвавився. «Я б на цьому і заспокоїлася, але дуже дивно звучав його голос», так не схоже на своїх родичів. Під час телефонної розмови я відчула, що Біл на цій самій середині. Як у звичайній ситуації, давно б відстала. Саме після того, як вони минули показчик повороту до міста безнадія, Надія, чарівні там дають назви своїм поселенням, так і хочеться поїхати туди. Сет почав відчувати занепокоєння. Біло це творіння людських рук зацікавило. Але не більше того, а ось Сет, коли повернувся і побачив його, відразу ж збудився. Почав розмахувати руками, вигукувати щось нероздільне своєю мовою. Знаєш, коли він каже, у мене виникає відчуття, що хтось прокручує магнітофонну стрічку задом наперед. Біл, Джун і двоє старших дітей намагалися підіграти йому. Так вони чинили завжди, коли малюк впадав у такий стан. Так, Сет, почали твердити вони, звичайно. Сет приголомшливо. Сет! А за цими розмовами Вал йшов назад та зменшувався у розмірах. Поки що Сет не заговорив. Не своєю пташиною, а англійською мовою. «Зупинися, тато», – сказав він. «Поїдемо назад. Сет хоче подивитися на гору. Сет хоче побачити Хоса та маленького Джо. Хос і маленький Джо на той випадок, якщо ти не пам'ятаєш головні герої золотого дна». Біл сказав, що за все своє життя Сет не вимовив стільки нормальних слів. «І моє спілкування з дитиною підтверджує правоту Біла. Але, разюче чи змінився? Я, звичайно, нічого не хочу сказати». Але ці слова не геттісбергське послання, чи не так. Я не могла зрозуміти, що сед говорив тоді, не можу зрозуміти його і зараз. А по листівці Біла відчувалося, що він у від щастя. У телефонній розмові від цього щастя не залишилося і сліду. Знову ж таки, у листівці Біл обіцяв про все розповісти пізніше. Однак, коли дійшло до справи, мені довелося витягати з нього кожне слово. М'яко кажучи, це дивно. Біл ще сказав, що епізод в автомобілі нагадав йому жарт про сімейну пару, яка вважала, що їхня дитина «німа». Але одного разу дитина вже років шести заговорила за обіднім столом. «Мамо, тобі не важко покласти мені ще гарячого?» Батьки, коли отямилися, запитали, чому він мовчав раніше. «Не було чого сказати», – відповів хлопчик. Біл переказав мені цей анекдот, а я чула його раніше, приблизно в ті часи, коли Жанну Дарк спалили на багатті. І знову штучно засміялася. «Ха-ха-ха!» Немов цим анекдотом він закрив тему. Тільки я не вважала, що тема закрита. «То ти спитав Сета, Біле?» – продовжила я. «Про що? Чому він раніше не говорив?» «Але ж він говорив! Не так, як у автомобілі!» Все так не говорив, тому ти і послав мені листівку з радісною звісткою, га?» «Я вже почала злитися на брата. Не знаю, чому, але почала». Ти запитав його, чому раніше він не міг складно вимовити 10 чи 15 слів англійською? Ні, відповів він. І ви повернулися, і ви відвезли Сета до безнадії, щоб він оглянув те, що прийняв заранчо Пондероза. Ми не могли, от. Нарешті видав він із себе після чергової довгої паузи. Враження таке, ніби чекаєш на відповідь шахового комп'ютера після сильного ходу. «Недобре так говорити про власного брата, якого я любила і якого мені бракуватиме все життя. Але я хочу, щоб ти зрозуміла, яка дивна вийшла у нас розмова. Я ніби говорила не зі своїм братом. Мені дуже хотілося б зрозуміти, що все це означає, але логічного пояснення знайти не вдається. «Чого це не могли?» – запитала я його. «Не могли, значить не могли?» – відрізав Біл. «Я думаю, він теж розлютився на мене, але мені це навіть сподобалося». Нарешті у його голосі почулися знайомі інтонації. «Я хотів дістатися Карсон-Сіті до настання темряви, а це б не вийшло, якби ми розвернулися і поїхали в те маленьке містечко, куди все так рвався. Всі казали мені, як небезпечно їхати по шосе номер 50 після настання темряви, от я й не хотів наражати родину на небезпеку. Мов він перетинав пустелю Гобі, а не центральну Неваду. На тому все і закінчилося». Ми обмінялися ще кількома фразами, які нічого не значили. Біл порадив мені заспокоїтися, а сам отримав кулю від якоїсь сволоти. Експерти? Навіть визначити калібр зброї, з якої вбили Біла та його родину, не змогли. Можеш ти собі це уявити? І все-таки я ніяк не можу забути ту телефонну розмову. І справа не лише у штучному сміху Біла. Хоча він насправді ніколи так не сміявся. Не тільки я помітила, що Біл якийсь не такий. Його друг Джо до якого вони приїхали в гості, сказав, що вся родина почувала себе не у своїй тарілці, за винятком Сета. Я поговорила з Джо у похоронному бюро, поки Херб підписував папери, необхідні для перевезення тіл до іншого штату. Джо кілька разів повторив, що йому здавалося, що гейріни підхопили в дорозі якусь вірусну інфекцію, може грип, за винятком малюка, відзначив він. Шустрий такий, весь час пошився в пісочниці зі своїми іграшками. Гараст, я написала досить, мабуть, навіть занадто багато. Але подумай про це, гараст. Напруж уяву, тому що разюче змінився, не дає мені спокою. Говорити з гербом марно, він вважає, що все це висмоктано з пальця. Я думала про те, щоб поговорити з містером Марінвілом, який живе з іншого боку вулиці, він начебто такий добрий, чуйний, але я недостатньо добре його знаю. Залишаєшся тільки ти. Ти ж розумієш мене. Кохаю тебе. Сумую. Іноді, особливо останнім часом, мені так хочеться, щоб ми знову стали молодими, коли всі брудні карти, які могли викинути нам життя, ще лежали в колоді. Пам'ятаєш, якими ми були в коледжі, коли думали, що нам жити вічно і тільки місячні можуть застати нас зненацька? Повинно поставити крапку, а то знову розридаюся. Цілую, Одрі.